Добър вечер и добре дошли от името на екипа на Червената къща. Аз съм Стефан Кръстев и тази вечер ще бъда модератор на събитието, което е едновременно представяне на новоизлязала книга Помаците версии за произход и съвременна идентичност и дискусия около тази книга и по-широката тема, която тя открива в Българската историческа наука и изследванията за помаците. Книгата е резултат от изследване и последвалата конференция, която се случва през 2012 година. Тя съдържа няколко авторски изследвания, както и няколко от важните позиции, които са били изразени по време на Конференцията в Смолен, май месец 2012 Книгата е издадена от в Българския университет. съставителя е Евгения Иванова, която е мое дясно. Това, което е важно също така, е, че тя се появява в сътрудничество с Фундация Фридрих Науман. И затова тази вечер с нас е и господин Даниел Кадик, който е ръководител на проекта на фундацията за източна Европа. Тази вечер с нас е и господин Стоян Рейчевски, който се надяваме да коментира и да даде начало на една дискусия. Тази вечер, в която за участие са поканени всички в публиката, ще започнем първо с а, кратко стъпление от господин Кадик. Пропуснах да отбележа, че сред поканените тази вечер трябваше да бъде и академик Георги Марков. А, много и голямо желание да го включим в дискусията, тъй като той имаше ясно заявена позиция по време на конференцията и дебатите около книгата след това, но за съжаление, въпреки неколкократните опити да ам, осигурим неговото присъствие, той в крайна сметка не успя да или по-скоро не отговори на последната ни покана showing up in such big numbers, so I didn't expect such a big out to come today. Um, I want to start uh, thanking the New Bulgarian University at first for this great project and also the Red House for hosting us tonight. Искам да започна като отправя благодарност към нов български университет за този прекрасен проект, а също и към червената къща, за това, че са наши домакини тази вечер. Uh, както вече стана ясно, аз представлявам uh, Фундация за свободата Фридрих Науман и съм директор на проекта на Фундацията за югоизточна Европа. Всъщност този проект включва страните България, Румъния, Македония и Молдова. And as I'm responsible for four country, I'm very sorry that my Bulgarian is not that fluent, so you have to live with my Bulgarian voice over here. И а, тъй като а, в този проект е включена и България, на четирите страни, за които отговарям, съжалявам наистина че български е особено добър, а, затова ще трябва да се на моя глас тази вечер. Um just one word about the foundation. We are a German political foundation dedicated to liberal values like market economy, rule of law and especially personal freedom. Няколко думи сам да кажа за нашата фундация. Ние сме политическа фундация, която се основава на либералните ценности и по-точно пазарната икономика, върховенството на закона и преди всичко личната свобода. And hence um, we are also for the issue of minority issues. А uh, отук от съответно ние силно подкрепяме и въпросите свързани с младсинствата. Uh, работим в над 60 страни по цял свят в областите, които тук още споменах. So you can ask yourself why is the German foundation um, dealing with a topic that directly um, influences about 67, in Bulgaria. Сигурно си да задавате въпроса защо всъщност една немска фундация работи по въпрос който има пряко отношение към 67 000 помаци, помаци живещи в България. One is Единият отговор на този въпрос е, че бяхме поканани от в Българския университет да се включим, да участваме в този проект. А вторият отговор е, че либералните ценности а, се отнасят също така и до включването на всички в обществото. So we are ето защо ние сме против ксенофобията, а, смятаме, че хората трябва да говорят помежду си, но преди да говорят помежду си, те трябва да се познават взаимно. I book, uh, И мисля, че тази книга е един чудесен пример за началото на едно взаимно опознаване. Um, this is in line, this project is in line with something we do on a yearly basis for over 25 years now. That is a program called Promoting Tolerance, where we bring people from all across Eastern Europe together to talk about minority issues in their countries, about racism in their countries, about xenophobia in their countries, and we try to give solutions. Всъщност този проект много добре отговаря и се вписва в друга дейност, която ние извършваме ежегодно, вече в течение на 25 години. Ние работим с страните от Източна Европа, тези от тях, които имат в които малцинствата са въпрос, те говорят за малцинствата и а, говорим също така за въпросите свързани с расизма, с ксенофобията в тези страни и се опитваме да предложим решения на тези проблеми interesting and lively discussion i will end my little introductory speech here i uh, thank you uh, everyone for coming i thank again our friends from the new bulgarian university from the red house as well and i wish you all a very interesting evening тъй като ни предстои да представим една много интересна книга и да дадем началото на една още по-интересна дискусия. Аз искам с това да приключа моите кратки встъпителни думи, като отново изкажа благодарност към нов български университет и към Червената къща, и към всички вас за това, че сте тук тази вечер. Благодарим. Давам думата на Евгения Иванова за представяне на книгата. Благодаря. Аз искам най-напред да благодаря на фундация Фридрих Науман за съдействието, което ни оказа и при организиране на конференцията и при е, издаването на сборника. И също така ще взема повод от... Е, предишното изказване, за да кажа, че а, нашата идея наистина и на конференцията и на сборника е да представим различни гледни точки с цел опознаване не само на общността, която разглеждаме на помаците, но и на запознаване на е, публичността в а, България с а, този проблем и с различните, повтарям, гледни точки, които са в самия сборник също така. А, бих искала, значи, книгата на разположение, ще кажа само, че а, идеята беше конференцията да бъде интердисциплинарна. В а, книгата ще видите както етноложки, така демографски, така езиковецки, така исторически текстове. Освен това, Както казах вече, гледните точки на самите автори в сборника са различни, това приличава и от самата дискусия. Струва ми се, че именно дискусията и публичността е начинът да се дебатират проблемите навсякъде в обществото, а не тяхното затаяване или укриване, или а, така, отстраняване поради някакъв неясен срам. А, както са различни гледните точки на авторите, така бих искала да кажа и, че а, общността, която сме изследвали, общността на помаците също е изключително различна и това е отбеляз... намерило много ясен, а, така ясен акцент в самия сборник. А, няма да се пускам в сега теоретични и теренни наблюдения, защото на голяма част от аудиторията те са известни. Ще кажа само, че дори авторите на сборника нямахме ясна, така ясно съгласие по самия термин, който да употребим. Опотребихме най-общо термина помаци, защото според изследванията, които сме правили и част от нас, и други колеги, това е термина, с който тази общност все по-интензивно по се самоопределя. Разбира се, аз, ако ме питате мене, предпочитам термина българи-мисиомани. Други колеги и тук присъстващи автори в сборника предпочитат термина българоязични-мисиомани. Съществуват, както знаете, прекрасно термини и и торбеши в Македония и така нататък, но според нашите изследвания терминът помаци е най-разпространен като самоопределение на самата общност. И тук искам да кажа, че твърде дълго време тази общност е била определена отвън, Твърде дълго са и вменявани названия и помаци, и българо-мухамедани, и българи-мисиумани, и турци, разбира се, и така нататък. А, може би е време да оставим самата тя да определи каква иска да бъде. Ако някой иска да бъде помак, нека бъде. Ако някой иска да бъде българо-мухамедани, нека да бъде. Ако някой иска да бъде турчен, дори нека да бъде. Ако иска да бъде българин, прекрасно, нека да бъде. А, много, а, така, лично аз имам а, много голям страх от това да определяме някъде отвън, някой да определя хората какви трябва да бъдат. И голямото старание на, а, на нашия сборник е да покажем различни гледни точки, да покажем различията вътре в самата общност, а, защото тя никак не е еднородна и в края на краищата да а, отворим един дебат. Не твърдя, че а, непременно всички гледни точки са правилни. Поначално обичам думата правилен възборника. Не твърдя, че аз съм самата съм съгласна с някой от тях, но считам, че а, Моят дълг на съставител беше да пусна всички текстове, така както бяха произнесени на конференцията. В самата дискусия всеки от нас е отбелязал възраженията си, защото именно а, липсата на цензура, липсата на вменяване в а, някакъв смисъл е, може би, най-добрият инструмент, за решаване на проблемите в едно демократично общество. А, с това бих искала да завърша, за да дам възможност на, на... А, така, извинявайте, тук са, за съжаление, само някои от авторите на сборника. Не всички успяха да дойдат. Михаил Иванов, Соня Хинкова, Михаил Груев, Анастасия Пашова. Изпускам ли някого? не се обажда, значи не го изпускам. А, на които много благодаря за текстовете, които дадоха и за участието им в конференцията. За съжаление, чуждестранните ни автори не успяха да дойдат, както виждаме някои от нашите. Но надявам се на бъдещи дискусии и на бъдещ дебат след днес по тази тема. Благодаря ви. Благодаря и аз. Тук бих искал да дам думата на стоян Райчевски за кратък коментар върху книгата, за мнение. И след това даваме възможност за въпроси, мнения, позиции, да знам всички в залата. Заповядайте, господин Райчевски. Благодаря за поканата. Аз съм дори малко изненадан, защото трудно мога да коментирам. Сега получавам книгата. Помня. Форума в Смолен, имам така, все пак две години са минали от тогава. Помня една, може би, да, но втора ве върви. Е, имах е, някое съображение, ще я прегледам. Сигурно ще остана за тях, а няма да се ги променя. По отношение на това, което тази вечер като представяне, като събитие, аз мисля, че това е един Една добра проява, всяка книга е културен факт и заслужава да бъде оценян като такъв, и като повод за разговор, за размисъл, като повод за продължаване на дискусията. Аз се надявам, че е, няма да завършим само с е, тази дискусия, с е, тази кръгла маса във смоленче ще продължим, защото книгата ще породи и въпроси. Най-малкото ще подскаже и теми, и аз е, се опитам в, е, така, да се концентрирам към една две от тях, които ме впечатляват, така като я гледам дори като заглави. Е, По-скоро бих е, отговорил на въпроси или бих се намесал като чуя тези и концепции, защото съгласия, че сега взимам за една година спомен, кой какво я говорил. е говорил. Трудно мога да влеза прецизно. Но е, искам само с това да е, започнем тази вече разговора, или поне с тази нагласа, че е, малко ме изненада встъпителното така, изказване на нашите домакини Мисля, че няма място за ксенофобия и въобще проблема с ксенофобията не сиди у нас. Е, дори и тогава, когато е, обсъждаме немалкото проблема с поматците, както тук наречено, с тези наши сънародници, с и, на, и, и така нататък. Ксенофобски тенденции да имате не са в биле нито в форум като този, нито мисля, че и тук могат да бъдат проявени. Не знам, това малко ме смути, защото по-скоро подсказва някакъв някаква тревога или пък предпоставеност, преднамереност. Когато изказваме различни тези е, относно происход или пък е, относно идеи, за нови идеи за происход, различни от този, което знаем, то не значи, че влагаме ксенофобски е, нагласи в него. Просто търсим истината или най-малкото, е, своята истина, без да удръщаме правото на всеки да има своята истина. Съм напълно съгласен. И затова благодаря още веднъж за поканата, Искам да, ако разгора протече, така в момента импровизирам, опитвам се да концентрирам мислите си, терминът са много важно нещо. И вие сте права, професор Иванова, че трудно се намира. И аз трудно бих намирал точно термина, който да сложим с оглед на това, че трябва да има дискусия. Защото като кажем помаците, но, трябва да се питаме за, за коя общност точно, за кой район. А, добре, а, тези хора в Родопите, примерно, да се спрем които са Соломани, които говорят един странен на български язик. А, ако някой от тях е станал християнин, той помак ли? Представа ли да бъде? Или ако кажем на един, който е християнин помак, той ще го приеме ли като самоопределение или веднага ще го отнесе към другата религия? това е според, религиозен религиозен показател е това, също може би трябва да се изясни. И ако ние това въпрос се решим, няма да имаме проблеми. Защото българите може да са мусулмани, може да са християни, може да са всякакви артисти и така нататък. От точно тези хора, с които а, ние наричаме помаци, и вие познавате и аз познавате в нашото окражение на много, които са, са, са просто по някакъв начин а, преминали или приобщили, или родили в друга религиозна и не, са, и, и не са част от мусулманската общност. Те умасени ще бъдат. Или те представят да бъдат. Защото за мене, когато съм проявявал интерес и съм работил в този... Тук имам колеги, виждам, с които се познаваме отдавна. И сме работили, било като етнолози, било като фолклористи или историци по, по проблема, не е интересувал происхода. Интересувал не е Трансформацията, преминаването, епохата, когато е станало рамената на религията, или пък отколко рано затира, да, да е, ние не сме, се, е, не, не, не сме търсили, т.е. .е. не сме установявали различия, които могат да ги разграничат тези хора по, е, като идентичност по етнически. За мен проблема е това прави ли етническо разграничаване. Или е само културно религиозно. Ако е културно-религиозно, няма никакъв проблем, дори е много интересно да, да проследим тези процеси. Но когато ние стигаме до съвременността, аз лично усещам тенденции в а, а, търсене на етическа идентичност различна, т.е. обособяване на различна идентичност от българите. Тук в региона, където тези хора никога е, а, не, а, като происход, нямаме никакво основание да ги помоем. Сигурно има други гереща. няма аз ще се опитам да а, спора с някой. Или пък да изложа моето. Ако твърди, че происхода на тази общност е различна от тази на, на, на останалото възконсерване. Това е моят проблем, като, като, като, като който изследва тези процеси. Мене толкова с ме, аз не се задълбочавам и не съм изследвал как те сега, по някакви си причини, конъктурни или други, търсят термин за бърменно обособяване, ако се търсят политическо обособяване. Тогава това е разбираемо. За нали да се зреш общност, за да можеш да имаш позиция като представителите, може да... Тоест .е. не се ли използва спекулативно термина, за да се създава общност на, с политически претенции. Един пример ви давам и с това искам да приключа, защото казах и не мога да говоря по спомене само върху книгата без конкретен текст. Детски имах разговор с така събеседник, който беше посетил източна тракия. Стрешвал се с... Точно те, които се научат по-мата, защото те там не са живели в българска държава и седели с возглеждането трудовския край. И това не им върви, като те го нямат а, като а, наследено от баща, от майка. И пита за някакво село, търси старо село, където се седели българите търпневи в 2013 година. Търси го като оттам е происходно. Говоря с българите, на български с човек, който трябва още информация и от трудото. И той казва, това, пита, това ли е българското село? Он е века, не вика, не е това българско. Той е разбира, че за сега. Това е бушнашкото. Това е българското. Ние сме ние. Той самия не се нарича българ. е трето поколение. Това е река българското. Не българско. е онова. Тоест, у не са мисломани от, от Босна. А ни сме българи. Тоест, галвам ви този пример да видите колко е сложно и как, когато правим анкета и когато работим по телен, трябва да имаме предвид тези неща. Ако има въпрос, аз ще взема отношение. Казах, единственото, което... Така е, него. За мен е проблем термина, който... Дали с него наричаме всички, които са от е. мислмани, говорят български или... Ето възниква проблема с... С а, спомнят, че в Сърбия, в Македония, те помачили, всеки са помачи, нали имат, имат регионални названия, те отказвате се от тях. Или, или те самите приемат ли това или им го налагаме. Нали? Това са за мен проблемите. Благодаря. Благодаря. Искате ли да отговорите? Няколко въпроса бяха повдигнати. По-скоро не бих отговорила, бих казала само още отбързане да не отнемам прекалено много време. Забравих да обясня втората част от заглавието на сборника. Обясних само термина «помаци», но не обясних защо какво влагаме в версиите за происход и съвременна идентичност. Бих искала да кажа, че според моето поне мнение, надявам се, че поне голяма част от авторите го споделят, а, версиите за происход следват съвременната идентичност, а не я пораждат. А, защото съвременната идентичност на тази общност на помаците, която може да бъде а, българска, последните изследвания, около 27%, а може да бъде турска около 5% и а, в Огромния останал процент 69 са други, а хряни, българи мухамедани, българи мусулмани, помаци най-вече, но други, не българи и не турци. Съвършено естествено е, когато една общност е маргинализирана в продължение на столетия и от двете групи, и от българите и от турците, тя да поиска да има някаква собствена идентичност. Ако господин Ряйчевски ме подозира, че аз твърдя, че помаците са отделен етност, аз не го твърдя никъде, нито в текста, нито на конференцията. Но а, това, което твърдя, е, че напълно за мен е разбираемо, хора, които са на, повтарям, столетия маргинализирани от всякъде, да искат да имат собствена идентичност и да започнат да изобретяват версии за происход. Тези версии за происход са, от моя гледна точка, доста ненаучни, доста... Голяма част от тях не издържат сериозна теоретична критика, но това няма значение в случая. В случая важното е, че... Двойната маргинализация поражда желание за собствена идентичност и то е обяснимо. Не твърдя дали е хубаво или лошо. Работата на учените не е да дават оценки. Работата на учените е да уловят явленията и да съобщат за тях. А оценките са ваша работа. Благодаря. Добре, благодаря. Виждам, че има желание за реакции. Само ще ви помоля преди вас, само мога ли да дам думата на, на представители на, на фундация Фридрих Науман за кратко включване? Да, заповядайте. Заповядайте. Това има микрофон. Думи да ви кажа, които са свързани с тази конференция, която така проведохме в Смолен. и Може би, защото до сега не стана дума за това, имаше изключително интересна дискусия. Първо, да, и тя е включена в книгата. Първо искам да ви кажа, че е, е, нашата фундация работи както е, с гражданското общество, така с академичната общност, с изявени личности, с политически партии. Ние е, не формираме позиции и не формираме решения, но ние подкрепяме дебатите на които се дискутират решения, идеи за решения, идеи за позиции. И това е, е нашата основна роля, всъщност. И ние много се зарадвахме, че по тази тема има толкова интерес за участие от различни университети, не само от Нов Български университет, от Софийски университет, имаше участници от, от, от Пловдивски университет, е, така Благовардов университет. Така че се Действително, като отворите книгата, ще видите много интересни е, научни приноси, академични приноси на много интересни учени. И така имахме късмета, може би да го кажа, защото по това време в Смолен се честваше така годишнината на е, Дружба родина, и в конференцията просто така спонтанно участваха и представители на Дружба Родина, които изразиха своята позиция. И вие ще видите и моя колега Стоян Вайчевски от 36-то Народно събрание, и той има изказване в самата книга, но и академик Георги Марков, затова и съжаляваме, че той не дойде днес. Той също участва. И а, така, аз имах, а, не беше лесна задачата ми, имах тази задача да моделирам дискусията и много се радвам, че се е получила една добра дискусия, включена в, така, в книгата, като, как да ви кажа, на моменти чувствах, че няма чуваемост. Нали, всеки иска да изрази своята позиция без да чуе другата, но имаше примерно... Един противовечив доклад от един турски гост, който обедини тогава всички нали, в реакциите си, така че се намери и една обща тема. Но просто ви казвам, обърнете внимание, когато читете книгата на дискусията. За това се обаждам специално и за това искам много тази дискусия да бъде като продължение, въпреки че не сте били там, на тази дискусия, която беше на конференцията. Благодаря ви. Благодаря и аз. Даваме възможност за въпроси, позиции, изказвания. Вие пръв вдигнахте ръка. Само да уточним регламента. Моля всеки да се представя преди да говори и така, по възможност да бъдем кратки. Заповядайте. Казвам се Димитър Димитров и съм съпредседател на Дружба Родина, извинявайте, секретар на Дружба Родина. Съжалявам за недоразумението днес, което стана с академик Марков, аз види най съм звънна да го подсета за тази вечер, но съвпада с тържество на 120 години в МРО и той там има ангажименти по представяне на книги. И това беше и ми се ще да внеса тук някои изкри прехръкват в книжката към Дружба Родина, мисля, че ние сме партньори имаме един общ обект. Това са нашите сънародници и българите, които сповядват мюсулманска религия в България. И дружба родина е създадена, се възстанови 2009 година, само изречение на 1 ноември. У се от трима съд председатели: академик Марков е един от тях. Другите двама са българи мухамедани. Единият се казва Мустафа Абдиков който е от Рибново, другия е Здравко Димитров от Кърджили. Това е академик Марков в неговото изказване го е казал няколко реда по-надолу, но отгоре сигурно е станала грешка, че е записан като председател. И също има едно изречение, което бих искал да го уточня, Значи в организацията, в управителния свет, значи 60% са българи мухамедани. Е в... Общо събрани и учредителите също бяха над между 60 и 70% българи-мухамедани. А в клоновете, където има организацията, нашите сънародници там са българи-мухамедани. Говоря го това като така термин, малко по-различно. Машите помаци са между 95 и 100%. Просто това е с. А всички клонове се управляват от българи-мухамедани. И тук аз към професор Иванова, имам няколко въпроса, които си зададах на тази конференция, която бяхме в Смолен. Там тя беше по повод 40 годишни от смяната на имената на българите Мохамедани. И тогава не станах на крака да почетеме тези хиляди и стотици избити от книгата на Мимишо Гу, които той ги цитира в неговата книга и тя е тук в литература. И аз си позволя да кажа това, което ми направи много силно впечатление. В Доспад 278 души убити. Баротин 315. В Триград 194. А в Езобир Доспад са хвърнали трупове. Наклада по помаци. Това не го пише в този сбор, не да Това не го този. Моля? Не, това го пише в неговата книга. И, не, но вие сте е цитирали като литература тук. И да ви кажа честна дума, в нас това събуди едно съмнение за толкова много трупове. И решихме да напишем едно писмо до Българския парламент да сформира извънредна парламентарна комисия, която да проучи съдбата на тези хиляди избити наши сънародници и тези, които това са го пречлили, да потърсят възмездие. Ние в нашите усилия говоря, това беше писмото адресирано както до министър-председател, така и до председател на Родното събрание, до президента и до главния прокурор на Република България. От нашите проучвания които имаме с опите, които направихме да влезем в изворите, които е ползвал господин Мишо се оказа, че такива неща няма. Доколкото знаете, че е прокурорска проверка по случая, ще дойдат и резултатите от тази проверка. И аз се питам, Мишо като автор, той е доцент, аз мисля, че е професор, ако имате някакви контакти, този човек да потърсиме контакт с него, откъде тези цифри ги изписал, защото той за нас това нещо, просто няма идея. След това тук ми прави впечатление син друг автор. В момента се сблъскахме случайно с него, с Петър Япов, който много го цитират. Значи Петър Япов в книгата Помаците, Турбещите, Мизия, Тракия и Македония се е порядко по го е подписал като академик-доктор. Не знае къде е академик и доктор. И това ми направи впечатление, като прочетах на Европейския институт по мак предложението до Годседелща общината за почетен гражданин. Те там не споменават нито за неговата книга по Помаци. Нито за това, че той е академик и професор, а напротив, една много странна негова биография Споменават биографични бележки. 1946-та година започва да работи в апарата на тогаващата държава и през годините, когато са ставали преименуванията на българите мухамедани, той е бил секретар в кабинета на Станко Тодоров. След това в кабинета на Людмила Живкова и до 90 та година е обслужвал или е работил под ръководство на Милко Балев, поне аз така си мисла, да се правят тези 39 тома на Тодор Живков. И просто изумях, че в това предложение до Общинския съвет в Гоце Дълчев не е цитирана неговата дейност след 10 ноември. 89-те година книгата помаците като него фундаментален труд и това че той къде има това звание академик и доктор, защото той не е споменат там в него. И нещичко друго се сблъскахме По време на конференцията аз можах да присъствам, за което съжалявам. В началото бех на представенето на книгата на господина Евремолов. Тук има и приятели, като бяха там. Бях... Изумен, когато се цитира едно слово, т.е. едно интервю с Дейвид Камеран по BBC. Станах в залата и попитах господин Малов, кога е излъчено, кой го е превел на български язик и нали, това в книгата. Не ми се отговори. След като се върнахме в София, си направихме труда да подготвим по едно писмо до външно министерство и до английския посланник, да ги попитаме, питаме, кога се е стояло това интервю, случило ли си не се случило. И му каза, що е неистинско. Тази книга то е на пет листа, болтвам Пропуснах да кажа, че книгата на господин Мишо Гоу е намерихме в Германия на английски език в библиотеките с тези данни за България, за тези убити трупове. И аз се обръщам към вас му Дайте заедно да видим това, ако го има, хората, които са пострадали, да ги увъзнездиме. Ако трябва памет си да направим, ако има вино, да ги накажеме. Иначе за нас ми Мишо Гу, се питам, излъгал ли е. И ви предлагам, ако искате, да направим една съвместна научна конференция за лъжи, защото те идват и отляво, и отясно, и отгоре, и страни и т.н. и лъжците. Той, който е казал такива днищица, трябва да има да съответно аргументи, за да може той да ги докаже, че тези неща са се случили, тъй като иначе за нас не се случват нещата има. Си позволя да кажа, че бих искал, ако е възможно, на господин Бернар Лури Лу текста, който е преведен от английски, да... Не предоставите оригинал или адрес с него за кореспонденцията, тъй е като наскоро се сблъскахме с един друг неприятен случай отново. Е, да не се коментира българския текст, тъй като е има и следватели, които имат интерес към него. Е, наскоро се сблъскахме с феномена турците България. Там на една страничка беше записано, че българите трупа, къде са труповете на турските воници Крип Лен? се, че те са изнесени за Тор, съгласия малко известен факт, в Англия за Тор. Това ни накара да направим проверка откъде и този .е. слух, десетки хиляди трупове, изнесен за втори, кога, кой, как и защо. И какво се оказа? Това е записано и в енциклопедията на Исляма. И се оказа, че за това стои професор Михаил Кил. И се оказа накрая, че с много с проверка на Бан, това е една лъжа. И не бихме желали тези лъжи да ни правят образа, което е истина и без проблеми. Ние го приемаме, разбира се, то трябва да бъде отразено, трябва да бъде показано и по тези проблеми. Има интерес. Нека да ги правим тези конференции заедно. Аз съм опълноощен да ви предложа, ако желаете, от ръководството тук, пред нашите любезни домакини, направим една кръгла маса, конференция или както ръчат, по проблемите това понятие дружба-родина, което ни смущава всички. И преди девети, и сега. Кой каквото има да каже. Да поканем не само тези институти, които се посолят, и бани, библиотеки, и държавни архиви, и всички, които желаят да вземат отношения, и да намерим место. Дали ще бъде в София, дали ще бъде в Смолян, ще бъде някъде другаде. Мисля, че трябва да поканим всички, както тази вечер се направи този увод, каквото имат да казват хората. Благодаря ви за вниманието. Извинявайте, ако съм бил малко по-обстоятелствен, но <laughs> думите, които вие в... така почнахте, думата дума отвара. Пожелавам ползотворна вечер и мисля, че тази загриженост, която тази вечер проявяваме, тя ще продължи с общи усилия да намерим онова златно сечение, което да бъде приемливо как... за всички нас. Благодаря. Ами, както предпочитате, може би да изчакаме с още два въпроса или позиции от публиката и след това от ваша страна. Мисля, че... Благодаря. Разрешете ми да не ставам. Казвам се Михаил Иванов. А, а, аз имам статия в този сборник и тук искам да изпредела някои по-малко известни факти съвсем накратко. Някои по-малко известни факти съвсем накратко и някои тези, които са, са сигурно са спорни. Тоест, .е. биха могли да предизвика дискусия. На първо място бих коментирал как в литературата, в продължение на годините, говоря за специализираната литература, е била, значи каква терминология е била използвана. Нека да се върнем назад към 19 век. Ние ще видим, че преобладаващото число от авторите, както български, като Васил Априлов, цитира Стоян Райчевски, и Георги Раковски също цитира Стоян Райчевски, употребяват думата «помаци». Като казва, че така ги наричат техните брати българи. «Помаци» е термин, който се използва и от руски специалисти, един от които е Теплов, правейки най-голямото бащабно проучване на населението на територията на така наречените България, както казва. Той, Тракия и Македония. А, помаци пише, За помаци пише Мошин. Стефан Веркович, големият приятел на България по това време, също използва терминът помаци. И никой това не го е стряскало, не го е плашило, Разбира се, всички тези автори подчертават, че помаците са едно население мисулманско което по всяка вероятност е християнизирана, значи това са християнизирани българи. Тоест всички автори подчертават българският корен на това население. Разбира се, има изключения, какъвто е, например, Васил Кънчов, който пише просто за Мохамедани и така нататък. Но много а, силно впечатление ми направи текстът Ловченските помаци на а, Любамир Милитич, един от най-големите български учени по това време, който в а, своята статия казва, Нека при преброяванията, помаците да бъдат изведени в отделна рубрика, за да знаем процесите, които е, се развиват при тях. Той бил рисовно разтревожен от миграционните процеси на помаците от северна България. Той използва думата помаци и същата дума помаци, същото название помаци, той използва в прочутата си книга Разворението на тракийските българи от 1920 година. Мога да кажа, че българската статистика минавам към вече официалните статистически изследвания на българската дирекция на статистиката, които започват по народност да се... от 1900 година, а в тези преборявания, става дума за преборяването 1900, 1905, 1910, 1920, 1926 година, терминът е помации, е категорично записано и никой, и никой не се сряска от това. Нещо повече, и в тези публикации ние ще видим, че се подчертава, така да се каже, българският происход на помаците, но в същото, така смятат авторите, аз не искам тук да споря с тях, но в същото време те пишат в отделна графа помаците. Как го правят? Българи, отляво българите християни, отдясно помаците. Терминът помаци започва да за загубва употреба през 20-те и особено през 30-те години когато в статистическия годишник на дирекция на статистиката се появява термин на българо 32, 33 1932, 1933, 34 година и до 1936 година включително. Значи това е времето на 30-те години, когато става промяна в официалната политика на България и се, и се а, започва налагане налага на термин на българо Мухамедани. Термин категорично неприемлив за миссиоманите в България, защото те казват ние не... Ние имаме един Бог и Той е Аллах. За вас Христос е също Бог, Той е от Светата Троица. За нас Мохамед не е Бог и не бихме искали да бъдем идентифицирани с Мохамед. Като, като название. А, така че аз не виждам какъв е проблема в термина помаци. Опотребяване многократно през продължение на... На най-добрите години на българската статистика, мога да ви кажа, тези преброявания, които са правени през първата половина на 20... до, до 26-та година от нашата статистика, те са значи имат водещо значение, включително и в международен и в световен план. Ние сме ние от първите, които включваме в своите, в своите изследвания, статистически изследвания и преброявания етно-демографски показатели, народност, матерен език и религия. Вторият въпрос, върху който искам да справя, как, как, е, как е след 9 септември, след определени колебания, комунистическите функционери преминават, накрая се уточняват върху термина Българо Мохамедани, макар, че минават и през парадоксалното Македоно Мохамедани, нещо повече, 46 година, има специална инструкция, помаците от Пиринска Македония да бъдат записани като македонци, която аз цитирам в статията си. Вторият въпрос, върху който искам да... А, на... вторият... Значи, специално искам да отделя времето след 1989 година, но вторият въпрос, върху който искам да спря вашето внимание, е съотносането между групата на помаците и групата на българоязичните мисиомани. Има удивително припокриване при покриване през първите преброяване между тези две групи, особено за... особено за Южна България. В 1900 година 20 000 дипломаци, 20 000 българоязични мисулмани. Постепенно, постепенно започват определени от отлики, то главно в Северна България, но в Южна България устойчиво остава това при покриване, това съвпадение. След войните, след Първата световна война, вие можете да вземете пребреянето на 1920 година, ще видите, че в Южна България двете групи напълно съвпадат и съвпадат с точност до стотици. Известно отклонение се наблюдава през, през 26-та година. Аз благодаря за данните, които ми предостави Георги Зелен Горан от института Европомак. Той успял да ги открие в архива на Министерство на външните работи. За преброяването 26-та година те не са написани подробно в официалните публикации. Ние виждаме, че в района на Пашмакри или Смолен вече започва част от българозищите мисломани да се определят не като помаци, а като българи. Тук започва определено различие. А, това, което по-нататък искам да кажа, малко с няколко думи, е след 9 септември 1944 г., приброяванията са почти тотално опоручени. Има 85 1985 година, въобще не се е, е, е, изследват тези ето, демографски показатели. 1975 г. вече е абсурдно да говорим за българ Мухамедани тъй като вече там е минал възродителни процеси, те са българи, очевидно. В 1965 година българо-махамедани са включени в българите и само през 1956 година, и тук искам да спомена това име, под а, така активната дейност на академик Евгений Матеев по това време, българо-махамеданите са били изследвани по-прецизно, като той също настоява, че те трябва да бъдат специално изследвани с методите на статистиката, като специфична група, върху която трябва да има политика. Още съвсем малко. Това, което искам да кажа, с, с, с, с, още две неща искам да кажа, след 1989 година, тази практика, която започва от преборяването на 1934 година, до дне ден днешен, до, до, която започва, пламаците въобще да не се споменават в официалните публикации, се, се, се, се, се, се, значит, тя продължава, от 1934 година на преборяването, до ден днешен, в нито една официална публикация на българската етнодемографска статистика, на българската статистика всъщност, ние нямаме, нямаме споменаване на групата на българо-махмедани, или да ги наречем или помаци да ги наречем. Единственият източник за картината, която, може да, която съществува, е едно писмо на. на... Ръкводителят на приборяването през 1992 г. на проф. Захари Карамфило до президента Желев, където дава определени данни на база на 2% изладка, които ни говорят за едно ветрило, което се е получило в групата на българо-говорещите мисилмани. Значи в началото това са групи, които се припокриват с пламаците. Група, това е група, която се припокрива с пламаците. Сега 1992 г. вече не е така. Почти по-равно Преборяването показва, че българоязичните мисумани се разделят на хора, които се определят етнически като българи. Друга група, която се определя етнически като турци. И трета група, която се определя етнически като помаци или българо-мохамедани. Групите, няма да давам точни цифри, има ги в статията ми. Българите са малко повече 70 хиляди, останалите са по около 63-65 хиляди души. Тази картина по косвен начин може да бъде видяна и на базата на странични публикации на българското правителство може да бъде видяна до известна степен 2001 година преброяването. В 2011 година въобще не говорят, и е като това го има и статията на Евгения Иванова и в моята статия, то е тотално компрометирано от гледна точка на демографските показатели. Значи имаме вече ветрило. И тук един акцент. Акцентът е тези, които са определени като турци. Те са главно в западните родопи и поречието на места. Много от тях в разговори, както биха казали специалистите на терен, но за мен това са обикновени човешки разговори, са казвали, ако ние в преброителната карта видим, че е записано помаци, ще се запишем като помаци. Но ако трябва да изберем между българи и турци, ние предпочитаме да се запишем като турци. Дали това ни харесва на нас или не е друг въпрос. Важно е каква е картината и ние отнемаме на тези хора правото, те да се, да се самоопределят така, както намерят за добре. Искам втори, втори елемент. Взимаме данните на Любомир Милитич от 19-та година, непосредствено преди Балканската война, и данните приборяваме от 1920-та година. Какво се случва по време на войните? В Южна България, Родопите имам предвид, в Лловдишкия окръг, цяла Южна България, памаците намаляват с 40%. С други думи, онези, за които ние казваме, че българските войски са отиши да ги освободят, са избягали, 40% от тях и повече, са избягали от българските войски, главно през Гърция за днешна Турция, където в статията на Георги Зеленгора, ние видим как те, са, как те прибивават в Турция. Това е което искам да кажа и накрая за произхода. Във версиите на происход, за да бъдем обективни, трябва непременно да включим и онази версия, която се защитава от наши водещи специалисти, като Страшимир Димитров, Антонина Желялскова и други автори. А именно, че, не говорим за насилие, а именно на базата на изучаване на османските архиви и специално на данъчните регистри, ние виждаме как постепенно населението в родопския край от християнско се трансформира в мисиоманско. Във всяко селище поселище. И, то, и това са факти, които ако някой не е съгласен с тях, изискват да, да, изисква своя отговор. Благодаря ви много. Благодаря и аз мисля. <говори> ами. <говори> не знам как да поступя. Дали да не дадем възможност на автора да отговори на натрупалите се въпроси след това на Ваш ви дам възможност. Добре, Добре, ето даваме ви на вас думата, споведите. Добър вечер на всички, Мехмед Русунски се казвам. Поздравявам госпожа Евгена Иванова с най-безпестрастните изследвания по отношение на помаците, но отправям спойл упрек към господин Райчевски и господин Димитров за националистическо-комунистическата лъжа, която 130 години налагат по отношение на помаците господин Димитров каза, че нямало убийства, че нямало е, тормоз на помаците. Ние не сме съгласни. Ние, сме, с, ние знаем от много книги, книгата на Салих Бозов и от наблюденията на нашите деди и прадеди, е, че след 1912 година се скрива един геноцид срещу помашката общност. Разрушени са джемиите, мисюлмански училища. Много хора са убити. Много села са опожарени като Девин, Родозем, Кутела. Те са описани в книгата на господин Салих Бозов. Изказването на господин Димитров и на господин Рачевски както и на повечето изследователи на помашката общност след 1912 година, прозира един асимилационен процес, в който се вижда един стремеж да се скрие истината за помаците. Която е, че помаците са отделна общност с различна култура, може би нямат нищо общо с българската християнска култура. Те са отделен народ. Моите изследвания се простират върху проникването на ислама от преди идване на Османската империя на Балканския полуостров. Имаме множество доказателства за тия неща. Тия неща се пренебрегват. Те се прееначават, за да бъде за, за да бъде наложен фалшификата насилствено ислямизиране на помаците, което не е нищо друго, освен една националистическо-комунистическа лъжа. Налага на 130 години върху нашата общност, без да се дава на самата общност, сама да се определи каква е, откъде е и не са позволявани никакви изследвания на, съ, на самите помаци върху своята общност. Винаги книгите, твърденията, названията са налагани отвън. Българно, Медани, не знам си какви, там. И никой не е дал възможност до на помаците сами да кажат какви са и откъде са. А... Аз имам изследване по въпроса и смятам, че Ислямската култура, специално в Родопите, е проникнала от юг по реките Марица, Места и Струма. И има е множество доказателства за заселване на мисулмании по Балканския полуостров, като започнате още преди създаването на българската държава. Първите опити на, за приземването на Константинопол от мисломаните са от 664-та -то година. Тогава българската държава ще не е съществувала. Постепенно мисломаните проникват на Балканския полуостров. А, Ибн, Ибн Батута, примерно, пише за крепост на масломана река Марица. Хорезми пише, че за българи мисулмани по адретическото крайбрежие. Знаем, че в унгарския двор в 10-12 век е имало множество мисулмани от марокански и от исмаилиски происход. Монетите в унгарския двор са сечени от мисулмани, дори са писани с арабски цифри. В България Ханкрум хан ползва арабски войн. Догна как да прави стеноборни машини и чрез него призема Несебър. 100 хиляди хашешини са заселени от византийците в родопите през Абасидската династия, по време на Абасидската династия Халифия. Екзар Стефан широколъжкият Поп Екзар Стефан потвърждава, че е, в 10 век, по време на покръстването на българската държава от Византия, са прониквали мисулмани, които разпространявали да исляма на българската територия. Е, по време на покръстването на българската държава от княз Борис I. Е, в България вече е имало доста мисюлмани, за което той пише едно писмо на Папа Николай, че какво да прави с книгите на мисюлманите. Същия Папа Николай пише едно писмо до унгарски кръл. Да. Ами, добре, ще спреме. Пред... Предизвикам господата за по-широка дискусия. И само искам да кажа, че в крайна сметка... Бои се, че правила, няма да имаме време за широка дискусия при толкова дълги изказвания. Наше право ние са ми да решим какви сме, не да ни налагат господин Решевски и господин Димитров и който добило друг, да направим да по-обширна дискусия с участието на помаците. Благодаря. От тук нататък ще помоля изказванията да са в рамките на 5 минути, тъй като много хора имат желание да говорят, а нямаме никакво време. Преди вас обаче е Даниела Горчева, след това сте Ви, след това господината. Добър вечер на всички, казвам се Даниела Горчева, издател съм на списание Диалог, живея в Холандия от 23 години. Родена съм в град Родозем, това е в Родопите и като дете винаги твърдях, че съм родопчанка, въпреки че нямам никакви корени в Родопите, защото моите родители са от северна България, майка ми е от Ломско, баща ми от Вълчедра, мената ми баба от Одринска тракия. И тъй като като дете пътувах непрекъснато между Родопите, София и северна България, имах възможност да общувам с много различни хора от различни краища на България. Имах приятели и помачета, турчета, българчета, русначета, така да речи и македончета, спомням си даже и това, нали, а тя оля е македонка и така нататък. Така че още като дете имам някакъв поглед върху различията и общите и различните неща. В момента когато, сега, когато живея в Холандия имам още един различен поглед. Имам възможността да сравнявам процеси, които тъкат в Холандия и в България и набързо само за историческата и за съвременната идентичност на всеки един от нас. Ето, например, аз не се определям като българка християнка православна, въпреки, че де-факто съм такава, но това не е моята първа идентичност. Моята първа идентичност е, че съм българка. Понеже не съм вярваща на самията и съм агностик, Имам една търпимост към всички религии, и е, си позволявам, винаги имам едно малко местенце за съмнение. В семейството на моя съпруг, който е холандец. Те са от католическо семейство, там знаете, има и много протестанти, трите деца, макар че родителите са вярващи, практикуващи католици, трите деца и трите деца не са вярващи. Едното е моя съпруг, абсолютен атеист, другите са гностици, като сестрата една от тях тримата, пък винаги защитава много мусулманите. А, сега, аз имам много приятели по МАЦИ и а, съм участник в форума по МАК ЕЮ и освен това следа едни процеси, които такът не само България, но такът бившите съветски републики, а, където националностите бяха зверски потискани от Сталин и там, например, в момента такът едни трогателни процеси на хората да търсят своята идентичност, включително българи, а, които се смятат сега за българи, учат първа български язик, защото са забравили а, и знаят руски. Също така там непрекъснато по техните форуми тъкът едни също такива въпроси, е ние какви сме, откъде идваме, едни такива търсения, както този господин, не му запомних името току-що разказа. Аз влязах в една много остра дискусия с моите приятели помаците, когато видях, че един човек, който пишеше с ник Европомак, и аз много му се радвах, защото пиша на родопски диалект. Забравя да ви кажа, че съм и дилектолог като студентка. Съм обикаляла българските села за записване на говорите и диалектите. Била съм и в помашкото село Върбина. имам много приятели оттам. А един от авторите в сборника, освен тук моите приятели Евгения Иванова и Мишо Иванов, един от авторите в сборника Елена Каревска е моя студентка от тук. Така че има много така, продължителен поглед върху тези процеси. Това на обвиненията лав в България, да видиш. Идвам, непрекъснато съм тук и в Родопти съм всяка година. И също така съм записвала разказите на изпатилите хора от Корница и от всичките тези села, които са изпатили по време на насилствените пременувания и покръствания, по време на кулакския режим. Знам всички драми и трагедии. Сега в този форум, тогава този европомак, на който аз му се радвах, че пише на Родопски дилект, започна да говори за помашки език. Много съжалявам, аз съм специалист, знам какво е език, знам какво е диалект и знам какво е говор, има си точна терминология, така че влязахме в а, остра дискусия. Оказва се, че човек ми носи от девет кладенеца вода, но а, върху едно невериство се надгражда друго невериство и тук аз обвинявам държава заради а, съзнателно а, поддържаното невейство години наред и обвинявам отново бързата държава днес а, а, заради политическите манипулации, заради насилията, включително и днес, дансаджийските акции. Дансаджийските такси по време на тройната коалиция, които, ако си спомняте, имаше един кмет, който не беше от ДПС и след това стана от ДПСЕ, след като му влязаха маскирани дансаджи и му избиха вратата в къщи. А, а, и а, а, сега а, процесите срещу имамите, лъжите, че в България е имало радикален ислям, атаките срещу тези хора. И тези хора се чувстват вече. А, и тук моят въпрос е към хората, които днес се наричат националисти, а които се държат като антинационалисти и като псевдонационалисти, защото не може да си националист и да разделяш българската нация. Българската нация състои от българи, помаци, турци, евреи, цигани и така нататък. Всички те са. А, ние сме част от едно цяло. И ако вие Познавате български евреи в Израел или български турци в Турция. Вие ще знаете, че те много обичат България и те много държат и се спазват традициите. И аз мога да разбера а, процесите, които тъкат в помашката общо. Само трябва да кажа на човека, който говориш преди малко, че една голяма част от помаците не искат да се наричат помаци, а искат да се наричат българи или българи мусулмани, а има такива, които не, не искат да бъдат наричани българи мусулмани, а помаци. И а, а, а, а, а, аз разбирам тяхната привързаност към в момента има едно връщане към мисломанството и към традициите, което разбираем, както Мила сте, госпожо, вие, вие поставихте а... теми за... Десет да, да. да, конференции. Да, свършвам. Най-малко десет конференции. Свършвам, но само, само да кажа, че а, а, а, а, както при българите се наблюдаваше едно връщане към религията, защото беше дълго време потискан, 90 години имаше една мода и така нататък, Това нещо го има и при помаците. И това, това няма нищо лошо. И лошото е единствено, когато има политически манипулации, когато се насажат вражди между хората и когато а, а, а, а, макар и в желанието си едните ушки, националистите, да защитават българсто. Те не защитават българството Те са против българската нация с техните акции. Добре, благодаря. Пет минути. Две минути. Казвам се Стефан Стойков и имам въпрос към Мусим Панов. Видях, че тази книга се издава от една фундация Фридрих Наоман и моя въпрос е тази фундация не е регистрена на правосъдието, очевидно е в частна полза. Коя е частната полза, която обслужва тази фундация в България по отношение на този въпрос и второто ми питание, тук ли е автора на фотографията на книгата? А кой е тук? Фотографията, която е на книгата. Да ми каже къде е снимал тази помакиня, ще ми бъде интересно, тъй като аз също съм в село, което е близо до Глогова и Радешница, и също съм вече с колеблива идентичност. Това е моят въпрос. Има с... друг човек и вие. Вие в... В... В... сигурно знаете, че... че в България действат няколко германски фундации. Освен нали, фундация Фридрих Науман, фундация Конрад Аденова, фундация Ханс Зайдел, фундация Фридрих Еберт и всички тези германски фундации. Действат в България от самото начало на прехода. И тези политически фундации са а, така представени в целия свят, и, и е, фундацията Фридрих Науман Клон България е така регистрирана а, в България от самото си идване. Нали, тя е регистрирана по българското законодателство. Моля? Тя не изпълнява частни цели. Тя се финансира от германския бюджет. И това са тези политически фундации, които действат за демокрацията. Аз, не съм, аз съм работил за фундацията в много държави и за първи път виждам човек да поставя такъв така въпрос. Няма частни интереси. Това са интересите, европейските интереси, националните български интереси. Може ли, може ли да задавате такъв въпрос, изобщо, какви идва но? Тези, които регистрирани в полза. Мога ли да отговоря? На кой въпрос искате да отговорите? Добре. Право на реплика, защото колегата Дурасонския така Добре. отправи няколко квалификации. Uh, значи аз еднакво uh, уважавам uh, и мусулмани, и християни, и атеисти. И не считам, че религията трябва да разделя. Аз не смятам, че uh, това, че си мусулманин, не можеш да. Трябва да се разграничаваш. Освен по религиозен принцип. Сега, Мой интерес към uh, темата, както заглавена по Малци, е заглавена по-малци, е дългогодишен. Той не е с оглед етноопределени или търсене на нова идентичност. Аз съм се стремял и продължавам да проуча происхода на тези хора на базата на, култура, на културните пелеси. И това е, за мен по мое убеждение, пътя. Изворите, писмените извори, археологията, епиграфските паметници, документите и културна... И, и, и, и, и, и, момент и народната култура. Това е език, традиции, обичай. Проучвал съм ги в тяхното развитие и съм търсил паралелити. Това прави и сега. И моите изследвания показват това, което съм го написал в книгите. Другото е въпрос на политизиране на спекулация. А изворите, които се споменаха тук и тезите, сега са много дискусионни. Аз няма да влеза в диалог, защото предлагам наистина един по-сериозен форум на където по проблеми, по конкретни направления да конкретно да се разискват. Дали ще бъдат извори, дали ще бъде език, дали ще бъдат е, писмени други сведения. А социологичните изследвания, това е пък съвсем друго направление, в което аз не мога да се намеса, защото защото е квалификация. Добре, благодаря. А, отговори на други въпроси, ще правите ли в момента? Пред, преди вас обаче един господин чака от много време, след това на вас. Кратко ви моля за пет минути. Ще бъде крайно кратко. крайно кратко и позитивно. Не съм специалист чак толкова много, все пак интересувам се от история, казвам се Георги Стоянов, от София съм. Все пак имам за историк, но така от по шорок интерес ще задам въпрос към господина, който се представи от помашкото общество и към всички. Защо все трябва да е негативно, негативно и негативно и отрицание против България, българите, българската държава и така нататък, против мюсулманите и прочее. Е, аз пък знам, че в нашата територия, близо до морския курорт Албена, има едно селище-оброчище и до него има едно мюсулманско теке. Оказва се обаче, че това мюсулманско теке, в началото на май месец, всяка година, сега не съм сигурен първи или втори май, когато по християнски календар се а, празнува летен Атанасов ден, във същия този ден се празнува Ялдъс Баба, който е представител нали, на мюсулманската религия и то още в най-ранния етап на създаването на османската държава на Балканския полуостров. Значи аз тогава ми стана малко странно, като разбрах, нали, че а, едновременно в един същи ден, на едно и също място, в пространството и времето, влизат едновременно и мусулмани, и християни и отдават чест, почет, празнуват нали, за едно и също нещо, но с различни имена от различна гледна точка на религията. Оказва се, че в днешна България 21 век, може пък да има позитивно отношение между, две, между двете религии, между двата етноса и просто да се прекрати всичките тези конфронтации. И, както се казва, да живее България и всички други хора по света. Благодаря за внимание. Благодаря. Добро вечер. Добро вечер всичките е, приятели. Аз съм от е, Турция, от Останбул живеем. Да помаг култур денник, президент съм. Е, Бащем е от Ловеч, български извор. Майка ми от драма и двете дра, от по макса. седи, могу благодаря правам на всичките, на суенистите права, на социалистите правам, правам, правам, правам, на демократите правам. Зере, 100 години мина правите Анна Кронгре, на симулия. Това 100 години мина, никой направи на помасите Кронгре. Да правите, да се моля, ланемешите книги издазели за това, те правам кюр правя на всичките. Ама, най-преди нашия професор Ахмед излага, казва за репомасите, коман капчак. Ние сме само помак. Само. Мислиман само помак. Не сме Müslüman. мислима. Само Nesmi Не сме на грецият, викат грек, арен мислимански. Müslümanski. така samo pomak ya, Не сме. Само помака я. Няма проблем. На всичкия свят, си на Турция, кюрдетата, Турция викаше, няма кюрт. Няма кюрт. На Турция всичко е тюрк. Колко стара? Колко стара го ще го казваме, аркадач, ще го казваме, нема проблем. Ние не щеме да се разделиме, Ние сме Дам не конен. На войната бомба отошла на Бабайски. Майка му отошла от драма. Там са женили, аз съм злам. И живеем на Истанбул. И тук съм. И чок ме... Мога се радвам. Заре това, това тема, това тема, ама э, ага казва 10 Перки, 50, да вземем, мозкопомашки, зере от бащи се озен съм. На къщата се казваше, помак. Нямаше навън да казваме, аз 7 години закача на тепа, не знаеш, турски. туски. И закача, моли ме, туски ще кажеш, пата пата. Това за мен видяме И тук, в на войната, и така видиме, не ме да война. Виде на Сирия кога стае. Нашите дядо или да от 100 години са правили тези работи. Виде, това не е лошо. Затова не ме война и искаме, като брат и сестри, да живееме. Благодаря. Пак да се видим на Туркия ще правим на Конгре, ще я и на Макладония. Това трябва. Това трябва. Да се разбере. Всичко това да се разбере. И на всички от тук, казваме, приемам, ще казваме това. Айде, добър вечер. Поздравям всичките. Пак да се видиме. Устанете, са здраве. Благодаря. Добър вечер на всички гости и най-вече тези, които са направили труда и сме потяхан труд тази вечер тук. Аз първо искам да ви се представя. Казвам се Рамадан Кихръв. Участвал съм на тази конференция в Смолен. Взел съм участие. Не знам в книгата дали е отразено, няма време да проверя. Но искам да ви кажа, че се радвам, че продължава тази дискусия, защото 21 век е век на диалога не е на противопоставянето. И крайно време беше помака действително да излезе на сцената и то истински е този автентичен помак, който е и тогава го казах. Това е местно, автохонно население в Родопите, което е приело Ислама 7-8 век в продължение на няколко етапа. И има го и в 10-те, има го и в 12-те и в 14-те век след Османската империя и съответно почват негова погром след 1912 година, въпреки Малко история е необходима, защото един господин казва, дай директно за 20 век. С съгласието на Ахмета тъга се прави съединението на княжето българие, на с, единетно, България, с ако греша, господин Ръчевски е тук, има труд в тази тема, нека каже, че не е вярно. Затова аз казвам, каквито и да сме по етнос помаците, няма по-близка родина за помаците от България. И ако искате да бъде затвърдено това нещо, мога да ви кажа все едно да отрекат индианците в Америка, че са американци, а северно са само американци. Не може по този начин да се говори за този етнос, който съществува. Той не е невидим. Той е видим във времето, в историята. Имал го е, има го и ще го има и за в бъдеще. Но не може с комунистически, дори и би казал монархични идеологии и паниславински които отпаднаха и бяха отрекани от академик Радуловски, сътрудник на Българска академия на науките с труд от 180 страници. Прочетете го и не се възмущавайте. Ние, аз съм писал, скоро бях поканен на разговор от ДАНС и съм си дал показанията и съм писал от доля. Тракиец, помаг, тире, храни. Грешно ли е? Ай, историците, кажете и отречете, че не съм такъв. Звави, ми моля, Нека тези хора, които се занимават с научен труд и история, а историята е вярна, факта се подтържават три неща, доколкото на мен ми е известно. Въпреки, че не съм историк, но по родова памет съм. Че първо е археологията, второ е архитектурата и трето е фолклора. Пак се обръщам към господин Речески, защото се познаваме отдавна. И тази идеология по време на демокрацията, която ни е спретнахте с Боян Съръев, и се Состоян от книгата, която написах с плътта на Напа тази идеология, демокрацията е отвърли. Благодаря ви за вниманието и смятам, че съм част и граждан на България. Преди всичко. Благодаря. Благодаря. Дали искате да реагирате на някои от нещата, които бяха казани до сега? Ами, значи аз... Всъщност нямам на какво да реагирам. Благодаря на всички за интереса. Единственото, на което бих реагирала е, е още на първото изказване на господин Димитров. Е, с две думи само, наистина ще бъде кратка, съвсем. Е, господин Димитров, е, вие би трябвало да прочетете по какъв начин съм цитирала Мимишо Глу и Петър Япов. Аз съм цитирала и господин Дорсунски, който се изказа преди малко. А, иначе в една друга своя книга съм цитирала и Йосиф Висерионович Сталин. Това не означава, че го харесвам. Редно е да четете как и по какъв начин се цитират авторите. Колкото до труповете в Доспад на господин Мишуглу, няма никаква нужда да правиме пак проучване, защото тези трупове очевидно не са 1500. Аз съм правила изследване в Доспад и вие познавате моята книга в която посветена на възродителния процес. А, трупове наистина има, те са много по-малко, но трупове и репресии има по време на възродителния процес. Впрочем, репресии, мисля, че това и вие го знаете, има и по време на кампаниите на Дружба Родина. Това също съм го описала и не само аз в, в, в сериозни изследвания. Благодаря. Добре. И имаме време за още няколко въпроса. Здравейте, ще излезна така. Да се върнеме в 21 век, защото изказващите, казвам се Васил Война в полична карта, иначе имам още две-три имена по рождение. Така съм дошъл на този свят и така ще отида с тези си имена. Другото успокоение за българския национализъм, фашизъм, който последните 100 години се проявява много. Много силно по отношение на, на помаците, понеже темата за помаците. Аз поздравявам авторите и съдователите на всичките тези материали, че са имали смелостта да именуват книгата помаците, защото когато се заговори за помаците, винаги се изхожда от следната теза, че помаците искат да правят собствена държава, собствена територия. Българските власти, в това число и последното българско диктаторско управление на Борисов, което спадна преди няколко месеца, излично, излично харчеше държавен ресурс да, да настроива, да възлага задачи на службите за сигурност, които да се чудят и те хората трябва да се изпълняват задачите и заработват за за да докаже, че това не е така. Защо? Защото помаците се намират поне на територията на пет държави. Те са обединяващи елементи. И може би България има най-голяма полза. И отчудващо е, че България е най големият противник на, на самовъзможността да, бъдат, да, да имат собствено самоопределение и самоидентичност по матесите, което се загатва, а, всъщност се коментира във всички тези доклади. Вижте само последното приброяване, 2011 година, ще задоволят да началника на Националния на статистически институт, защото се опитваха да наложате. Се чудиха каква грешно понятие да наложат българо Мухамедани, Изключително обидно понятие за помаците, да ви кажа. Аз съм такъв. За мен е това толкова обидно. Все едно, понеже сега трябва да говорим между на ние и вие, вижте какво се получава. Българи, етническите българи, обиждате ли се от думата българи? Не се обиждате, Вие трябва да се гордеете. Американец. Или англичани, не обиждате се от това понятие. Не може да се обиждат. Не може и ние 100 години в нашата история да насаждаме а, едно понятие, което е било обидно. Как ще бъде обидно? Ако видим а, термина на вългарин, значи вългарен е термина. Помага помаг е една от поне 15-те теории и тези, които са, са посочвате, е помагач. Това го оставяме на историци, на изследователи. Ние гледаме настоящето и бъдещето, защото България загива не заради помаците. Помаците винаги са били в полза на самата държава. И много изследователи, журналисти, които правят своите проучвания върху териториите на съседните държави, ами добре да отидат в Косово, да отидат в Македония. Там, нали, като оригинални термини, помаци турбеш помаци горани. В Гърция са, в Албания са помаци, в Гърция са помаци. Те се турчеят тук последните 100 години, защото творите те някаква политика, която България вари по същите следи. Тя ще се, се осъзнае сигурно след 80 години, тя ще бъде късно. Не искам да му определяте като турчин или като етнически българин, защото... Българ-мухамеданин, изключително обидно понятие, българи-мисулмани. Там влизат българските турци, турците в България, които по териториална принадлежност ги казваме български турци или, или и, циганите мисулмани. Затова дайте възможност на тези хора да се самоопределят. Това беше голямата грешка. Това беше голямата грешка и преди 10 години не се направи, не се даде тази възможност, сега не се дава тази възможност. Дайте се 9 години да видим как те ще се самоопределят. Нямаме нищо против колегите от родина, казваме колеги. Който си е българо Мохмедан, нека да се определя така. Ние не искаме, но дайте възможност, скрихте абсолютно всички. 19-20 самоидентификации се излезе в статистическото приборяване. 9 гагаузи там, 15 арменци, 653 хиляди, доколкото си ги спомнем, бяха други. Защо не се даде възможност тези помаци да се самоопределят? Ние гледаме на бъдещето. Ние а, изкарват тук държавниците, служителите там в Дан за, за вредне за държавата, за а, че искат да делят територии. Какви територията хора? Европа, е, е, Европа е свят без граници. Най-голямата полза за помаците, защото те са живели в, в, в точно пограничните райони, е точно тези балкански войни. Се аз да успоря книгата на Любомир Мелечиш, че един нашия а, изследовател, който направи една книга, чернова книга с 100 бройки, те дигна тук цялата държава в едва ли не военно положение, защото описва спомените от родовата памятна на хората, които са били клани и избивани от неговото семейство. Моето родно село, което са избити, около 300 и колко човек. Село Црънча. 1912 година, 1918 година, един човек не е останал там. Избягали са, върнали са, с 13 Мъже и 37 жени, които са бягали по Гърция, по Турция и накрая, те пак се връщат да си създадат населеното място. А да, да, два пъти е опожарявано. Това е описано, вие всички знаете хората, които са академичните среди. Вижте Карнегията анкета в пълния текст, вижте какво става въпрос. Зато и ние, ние не говорим, не искаме да говорим за насилие. Може да ги коментираме, искаме да излезат наяве, но това няма да създаде бъдеще на България или на Балканите. Зато ето виждаме тук помаг от, от 120 30 години техния род, който се избягали поради гоненията там в Турция, в Помашките села. Ми, знаете ли там в, Турските, в Помашките села в Турция е рай за нашата журналистика да отида да ги изследва ценност, а върши 100 години назад в, в нашите райони. И сега ние няма да им дадем тази възможност. Значи проблем, проблемите на България не са създадени от помаци, защото те работят за родината, къде, където живеят. В България има помаци, в Гърция там работят. Ти не можеш да настроиш едните срещу държавата, където се намират. Заради, заради те Ето, вижте, в Турция им дадаха тази възможност. Последните години в Турция. Българския и турския национализъм е изключително опасен, както и всички балкански национализми, които, които съществуват, и те са всички на гърба на мисулманите. Зато и нека да гледаме напред, нека да гледаме нещо, което може да бъде полезно, защото нацията или българската нация, аз винаги определим съвкупност от различни етнически, религиозни групи и общности в това, че стои помаците. Ние сме част от, от тази държава. Благодаря. Кратка реплика, ако може. Значи, аз съм моля да не бъдеме криворазбрани. Възстановената дружба-родина ние осъждаме всяко едно насилие, осъждаме и възродителния процес, който е проведен, осъждаме всякаква смяна на религия, на имена и така нататък. И в дружба-родина членуват не само българи-християни, българи-махмедани, но от всички останали религии, които ги има в нашата държава и търсиме толерантност и да живееме в 21 век нормални хора, един свят полез за културно стезание между хората и економическа надпревара. И затова не случайно предложихме да правим съвместно тези конференции. И нашето смущение от тези хора, които аз ги не ви упреквам професор Иванова, а казвам това, което те са написали. Лъжа ли е или не е лъжа? Ние си направихме труда да го провериме. За българи-турци ни отне една година кореспонденция с професор Михаил Кил да влезем в енциклопедия Исламика и да видим, че виден османист си е позволил да излъжи и да внуши на България, че са изнесени десетки хиляди трупове в Англия. Представете си това как се отразява в плеве. Аз бях там на 3 март и когато бях убеден, че ние трябва да направим цяла книга за пътя на труповете, и казах на... Какво са направили с трупове на турските войници. Писмото го изпратихме до всички институции в България, до турското посолство, до английското посолство и Руското посолство, какви данни имат за този случай. Ами Мишо Глу, Тези трупове, които ги е цитирал, ако те са верни, ми ние трябва да станем на крака, да отидеме, да направим памет на тези хора, да искаме наша държава да възмези техните близки и да не остане никой, който е виновен за техните съдбани е наказан. Но той Мишогло е излъгал в тази книга, която издаде на 91-та година в Анкара, какво правим? Така ли ще остане с тази огромна лъжа, с която ще съгласим? Или Петър Япов? Кой е всъщност той? Академик, професор, доктор? Да. А вече го обсъждахме. Тук не е мястото да говорим за Петър Япов. Не, благодаря. Вече вървим към приключване, ако може да дадете възможност. Добре, благодаря. Благодаря, Разбрахме. Аз предлагам последни думи от ваша страна, ако имате желание да кажете. Добре, благодаря. Аз много благодаря на всички и които взеха участие и които не взеха участие в дебата. Надявам се, че тези, които не взеха участие също ми е било интересно. Още веднъж благодаря на авторите, на Червената къща, на Фундация Науман, на господин Рейчевски И предлагам да си кажем довиждане с идеята за нови дебат. Добре благодаря на всички. И заповядайте на малък прием в, в, в залата отстрани. Благодаря.